Kata Sheikh Muhashi Ibrahim al Bayji, rahimahullah taala, wanafana bilmuhi fidalim. Kauuluh, atau kauul al Mucannah? Syekh Ibrahim Al-Laqani Rahimahullah taala Muhammadul Aqib atau Muhammadin Muhammadah boleh tiga baris Muhammadul Aqib li rus li wa alihi wa sahbihi wa hizbihi atu satu baris dia panggil satu baik eh ah, dia tu hak kata jaa nabi apo ah, dia ada nabi yang jaa bit tauhid di wa qad qala dinu فارسل دال خلق قالي دين الحق بالسيفه وهديه للحق محمد محمد العاقب لرسل ربي <tip> اه dia nak jaga nak dulu di sini aquluhu <tip> muhammad baca dia tu Bi -hazfi dengan Hazafkan tanwinnya ha, Tidak baca Muhammadun Muhammadun Bila wasa bunyi Muhammadunil ha, Tidak baca gitu. Baca dengan buang tanwinnya Muhammadul ha, Itu buat tanwin Kalau ada tanwin Dia kena baca Muhammadunil Aqib Muhammadunil Aqib Ini baca dengan buang yang tanwih ah, Muhammadul Aqib ah, tu baca dengan buang yang tanwih Buah sebab apa sedangkan Muhammadun ini Dalam na'u Masuk dalam ismul lazi Yang farifu Masuk dalam isim yang terima tanwih Ah bukan Ismul ladzi la, -la yanzarifud dak ni. Ah Ahmad tunggulah. Ah Ahmad. Ah ha tu. Ah Ismul ladzi la yanzarif tu isim tak terima tanwin kerana alamiah. Ah brepo dengan wasah. Nah sebab tu tak tanwin. Ja'a Ahmad tidak kata ja'a Ahmadun tak kena. Ha ter segi kaedah. Adapun Muhammadun, hak tu kena jaa Muhammadun, tidak kata Muhammadu. Ha tu. Nah. Ha sebab itulah tidak kata Muhammadur Rasulullah. Ha Muhammadur Rasulullah sebab dia ada tanwin. Jadi sininya buang tanwin. Muhammadul Akhir. Sebab apa tu? ...lil wazni ay wazni syarih. Oh, kerana okay. nak no, no, tiba dengan wazah lagu syairah. Muhammadul Afif Mustafilun. ah tu Muhammadul Mustafilun. li Lirut Mustafilun. Lirabihi. Ah nak pergi kena dengan lagu tu. Cuba tak buat tanwin. ah tak kena dengan wazah dia. Muhammadunil-Aqib Haa kata Haa Jadi tak kena lah, Tak masuk dengan wazan dia Lalu terbuai kerana itu hmm. <coughs> Dia terkadar Tempat hak tanwin ha, Buai tanwin kerana wazan Terkadar tempat tak tanwin Dia tanwin kerana wazan lah Seperti saya so, dalam berjanji ni Aa min adami wa ila abi wa ummihi pasapo tu macam gitu min adami sedekat adam ni ismul ladzi la yantharif isim tak terima tanwin qaf dengan fathah min adama lah aa min adama wa ila abi laki dak jangan nak timbang dengan lagu sian min adami ha tengok ditanwin ke adam disanwinkan awalha ha, ismul lazilah yang farih adam ni adamu adamat ini adamin ah ha, tu dia karena karena wazir tu ha, wa ummihi karena wazir kalau tidak kau wah wa ummi tu kita tak tahu cakoi baca tu ah tuo ke baca tak tak tak tak, tak, tak lagu. cik lagu je tak boleh lah habat tu dia kena kena musyafahah uh, ha min adamin wa ila abeehi wa ummihi ah tu dia hafizul ilahu karamatal muhammadin tidak muhammad muhammadlah kan lagu syekh nah, ha itu dia syekh in tu situ tu Ha <Sessly> bi dhal illahu karamatan li Muhammadin aba'ahu amjada saunan li ismihi dia lagu sini eh ha pun supotu Muhammadul aqib li rus rabbihi ini baharajal ha aku nun bahakamil mm ngapanya ni <Sessly> hakamel mutafa'ilun mutafa'ilun anu ah baik <tuh> supo juga kata ski ba'il aqibi asalnya mu'aqi aqibulah kalau kita kata muhammadun al aqibulah sifat dia tu ha tapi dia nyemati muhammadul aqib nah mati wakfob tu supo juga kata ski ba'il aqib seperti mematikan ba aqib apo kaiza ailil wazni juga kana wazala tu ya, ya ah abi itulah baca dianya bi wa hadihi lil haqqi muhammadul aqib ah tu mati bot ah walha kalau kira kaedah lain pada syiah tak bolehlah. lah kena baca muhammadunil <tip> aqibu ah begitu mm Kemudian no'iqra' pula dah. Baik baca Muhammad, Muhammadu dadi Itu ya boleh dua tiga pula tu. Lalu tu dia kata wa yajuzu fil Dan harus boleh pada lafaz yang mulia, yakni Muhammad nama Nabi sallallahu alaihi wasallam nama bagi zat yang mulia, nama pemulia. Ha bila zattu mulia nama pun mulia. Ha, nah sebab tu lah bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad nama Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam nama bagi yang mulia maka nama itu pun mulia. Ayah panggil lafaz syarif lafaz yang mulia harus pada lafaz yang mulia lafaz Muhammad itu ulil aujuul iqra bi Ha, kalau aujah tu di limau lain ha, Tak sah makna dengan kita kanak Kalau aujahu Salah dikata jim bagi di atas Aujahu Jadi istin tafdi Di sini tak nak baca jamuk ni Jamuk taksir lah Aujuhu ha, Jadi jamuk ha, Aujuh jamuk pada wajhun lah Ah ha, harus pada lafaz amliya itu oleh aujuhul i'rab oleh beberapa wajah i'rab. Nah ha, segala wajah i'rab berapa berapa wajah semua tu? Asal As satu di pada aujuhu. Aujuhul i'rab bi salasatu. Oleh di berapa wajah i'rab yang tiga. Boleh baca tiga nah. mana tiga? Satunya arfa'u ha boleh baca Muhammadul Kita lakoh gi ambil wajah dulu turun baris yang kedua bawah tu wannasbu nasbu ha, boleh baca Muhammadal Satu lagi turun lagi, lagi pada tu wal jarru ha, boleh baca jar Muhammadil ha tu dia boleh baca tiga di sini Muhammadul Aqib boleh Muhammadal Aqib boleh Muhammadil Aqib boleh tiap-tiap satu apa jelas Ha ah, unduk klik Arrafu un pada pada aujuhul i'rab Salah satu. Mana mano nya tiga wajah tu Ha ah, ialah arrafu boleh baca dengan wajah ropok baik bila ropok jadi apa ala ala ta'liliah ala annahu li ajli annahu krano hanya ala ta'liliyah Bagaimana mana padahal qara wa li ala ma hadakum ala tu makna krano tu dia panggil ala ta'liliyah bukan ala atah ha, istilah tu lah. sebab apa ropok krano bahwasanya alfazus syarif tu jadi khabar dia jadi khabar Muhammadul ia jadi khabar. Khabar bagi siapa? Khabarul limu betadan. Ha, boleh baca gitu. Ha, kita pakai alif. Bila alif baca mubtadan. Mahzufin. Ha, kalau baca dengan Hamzah, kalau tulis ada Hamzah, khabarul limu betadan im mahzufin. Ha, itu cara baca. Nah, ha, kalau kita baca dengan ibdal dengan alif baca mubtadan. Ha, jadi khopak dengan kasrah muqaddarahlah pula dah. Karena alif tak terima baris. Ha, kalau dengan hamzah, azhir. Khabarul limubtada'in mahzufin. Ha, tapi kena baca hamzah biasa tulis kena tulis rupa hamzah tu di bawah alif. Ha tulis rupa hamzah di bawah alif bertada Ha bila tulis alif saja tu, istima ibdal limubtada'in mahzufin. Ha kita dah tahu muktada, muktada. Aduh, baca macam kalau ni, kalau gak ibadah. Kalau kalau gak Amzah kata muktada, muktada. Anda jadah tak kata gitu. Khabarul limu betadam mahzubin hanya aja cuma dalam membaca jangan dicapung dalam baca. Dah dok kita dok piping semua. Ah, dia Anah, ropong atau keingkranoh bahwasanya dia jadi khabar. Jika khabar itu kaya rapat lah. Muktada kawabah bagi muktada ya mahzud. Jadi ay huwa muhammad. Ay huwa muhammad. Ah, nah. Wahazal wajhu. Atau ah, wahazal rapat. Ini wajah ni. Wajah rapat ni. Huwa al-awla. Ah, inilah lebih molek. Ah ha, ini lebih utama, wajah ni lebih mulat sekali. Lebih mulat dari segi mana? Min jihati ta'dhim. Ah ha, lebih utama lebih mulat dari jihad membesarkan. Mulat mana? Masuk lah. Kerana ha, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam nama yang mulia, nama yang agung besar. Ah maka kita nak besar wajahnya wajah dengan wacah hormat. Hakok mano? liyakunalis mushyarifu supaya jadilah nama yang mulia itu marfuan ha molat jadi ropok ropok pada lorak tinggi tinggi ke kan? ha tu dia ropok makna ropok tu tinggi terangkat naik ha tu supaya nama yang mulia tu diropokkan diangkatkan Haa, lagi pula wa oh supaya nama yang mulia ni jadi utuh Aa oh, turuhlah jadi rusun sebagai turuh kita umat turuk dia. Ha, dia sebagai turuh. Aa ha, tengok kita buat gapo pocok turuh dulu pihak lain ada lah, turuk ha, tu. Aa tu. Kata itu baca dengan ropok ni munasabah benar Muhammadu. Rokop dalam arti asak, pada orang angkat Diangkatkan Tu kata dari jihad takzim tu aula kita baca Muhammadu. Kama annamadlu lahu sebagaimana bahawa madlulnyo madluh bagi la bagi bis syarih madluh tu yani sape dia ha, tu aya namo ah kana ki tu yakni musammah ah zat lah zat nabi SAW Karena wasallam kana kana alismu ni dan nama Muhammad Muhammad ni kena sape oh, tu dia nya rasulullah tu lah SAW alaihi wasallam oh kala tu Sebagaimana madlulnya madlul madlun bagi al-ismi syarif iaitu zat musamadu. Marfu'urrut batih. Ha, dia diakak ke mentabak. Tuhan kata. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan main? Dan Tuhan kata. Dia warafa'na laka zikrak. Dan kami angkat bagi engkau Muhammad. Akhir sebutan engkau. Hingga ha, siapa tidak sah ibadat kalau tak sebut engkau tak sah amalan tak sebut engkau. B tak sah kalau tak sebut engkau. tengok tu. Tuhan agak dia tu. Ha B tak sebut dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Tak si Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah B nak bes semula Qomat pun juga tak si sebut Muhammad. tak sah qomat tu. Semaya tak sebut Muhammadur Rasulullah. tak sah. Haa, hebat tu. Asyihadu an la ilaha illallah. Tak sikata asyihadu anna muhammad dan rasulullah. Tak sah semaya kerana tahiyyat rukum. Ha. Turiyya wa rafa'na laka zikrak. Kata, Alam nashrah laka. Tidak muhammad. Kami buka dadah kau. Alam nashrah laka. Sadra Tidakkah kami buka bagi akau dada kau? Kami lapangkan dada kau dulu sepik. Muduk dalam kau. Tengok masyarakat. Masyarakat mekau tak jadi. Muduk rasa sepik serabuk rasa. Ha, bila kami buka. Tak kaluah dada muha. Haa. Nangkunya. Alam nashrah laka sadrak. <tutuk> Jawabnya ya. Wawadahna'an ha. kawizrak. <tutuk> dan kami hantar kami buangkan daripadamu tudakik kesalahanmu kami tak ambil salah allazi <tuh> anta dhohrak ya duk berat belakimu tu pergi tak ikut berat berat bila kau buang ah oh, tak ada apa ringan tidak begitu Muhammad ya jawabnya wa rafa'na lakadzikrak dan kami telah angkatkan bagi engkau itu sebutan engkau sebut aku sebut engkau ha sebut aku sebut aka Allah Muhammad. Ha. Allah Muhammad. Ha. kalau aku tulis pat tulis Allah saja tak cukup. Allah Muhammad abau ha. cukup onlah. Ha, nama nabi ternambu. Walaupun orang ahli kitab, orang dikiki dia tak suka sebut, biar kedialah. Ha, tu dia. Ha. tak kala nama dia tu terangkat martabat, lagi pula dia tu wa umdatul khalqi munasabah benarlah. Ah ha, nama Islam tu diropokkan. Abai tu kata baca Muhammad tu uh, apa dia paling Allah sekali. Supaya jadi nama yang dia tu diropokkan, diangkatkan ha, ke percapungan orang. Wa umdatan jadi umdah dan terus ah ha. Ha tengok kita kali taqiyanahu pula. Muhammad muktada umdah sebabnya kalam tak jadi kalau tak ada susunan tarkib. Tengok dak kata al-kalamu huwal lafzul kena tarkib. Maka tarkib muktada khobar. Ada muktada saja tak ada khobar tak jadi ataupun muktada apa ha, yang ada masalah khobar. Jadi muktada ni onje um, panggil umdatul kalam. Juzuk kalam tak jadi kalam kalau tak ada dia. Ha tu dia satu kelimah saja tak jadi kalam kena susun kena tarkib tarkib nah hati apa yang umdah Kali itu bila kita baca Muhammad tu iraq jadi muftada mustada nya umzatul kalam ha nah, apa pula ropok tu mana diangkatkan munasabah sebagaimana anna madluhu marfu'un rutbati ha nah, sebagaimana madlu bagi lafaz bagi nama yang syarih izak dia tu iaitu diangkatkan angkat lagi pula wa umdatul khalqi terus bagi makhluk ha, ha, ha terus bagi makhluk hendak diangka dia sayyidul anbiya wal mursalin pemimpin dan pengulu semua rasul dan dan, dan penama nabi-nabi apa segala segala nabi lagi di bawah pimpinan dia pak kepakai umat kau utama lagi lah tu kata dia adalah terus supaya dengan mubtada itu aa ha, kalau nasak lain dalah nasak tu sudah dah bukan umdah Ha, bila nasak jadi fadlah dalam mafu'u baga oh, tu panggil fadlah nah. Nah tengok dia campur aku. Wan ha, nasbu boleh wajah yang kedua baca nasak boleh atas pada rafu' sat ni. Aujuhul i'rabit thalathatu boleh tiga wajah. Wajah yang kedua wan nasbu dan nasak baca Muhammadah. Ah ha. Kok mana baca nasak ni ala annahu suposane ala ta'liliah li ajli annahu karena bahwasanya Muhammad itu jadi maf'ulul li fa'lin mahzufin jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf taubat takdiru a'ni Muhammadan Siapa dia hak katanya ala nabiyyin ja'a bil tauhidhi assalam Allah serta selawatnya itu turun kedua-duanya atas nabi yang datang ia dengan membawa tauhid nabi itu siapa ialah Muhammad ha tu khabar tak ada mazhab ani aku kanak kata nabi tadi tu ialah Muhammad ha boleh baca Muhammad m hmm. ani ai nabi Muhammad au nahwa na zalika au nahwu zalika dengan takdir ani Muhammadan au nahwu zalika ataupun umpamo itu. Hmm, itu dia. Lakinin <tul> natsbu sungguh pun boleh baca nasakh wajah doh tetapi nasakh itu la yusaidu hr rasmu. Ah, tetapi tidak menolong akalnya tidak mengkuat akalnya oleh rasam, oleh tulis ya. Eh? Sabak dia tulis nasakh ni, dia tulis enggak ada alif. Ah, tulis nasakh tengok. Raaitu Muhammadan, dia tulis la dia tulis alif lepas pada dah sekalipun alif tidak baca, cara tulis kena tulis waktu nasakh, isim hot isim hot terima tanwin, kena tulis ada alif. Ada pun tak timur tanwin tu tak tulis alih macam Ahmadu Ahmadah ha, tak tulis alih lepas pada dah Muhammadun Muhammadin tak tulis lah mana kalau Muhammadan ha, Kena tulis alih ah ha, tu dia ha, tu bak nulis pulak walaupun alih tidak baca tulis Saja menandakan ini nasab ah ha, tu dia. Lakin nasku la yusaiduhu rasmu tetapi nasa itu uh, tidak mengkuat akhirnya oleh tulis. Kerana tulis nasa dia kena tulis alih. Illa malaikan tak apa juga. Ala fariqa timan. Uh, atas jalan mereka. Uh, yarsumul mansuba. Uh, mereka ia tulis akhirnya yang nasa itu. Bisurati al wal-majruri. Uh, dia panggil lurah rabi'ah. Uh, Qabila tu dia tulis nasak serupa ya. Mana Muhammadun Muhammadan Muhammadin dia tulis serupa dengan tidak ada alif waktu guna nasak. Kan? Ha meleke, ha, ah tu tak apa. Ha kalau tarikah jumhur kak kena tulis alif. Pas tulis alif alif tak ada, kalau tu bawa kok nasak tu tak masuk sikit dengan tulis. Ha tu saja. Ah ha, dua. Yang ketiga wal jarru atah pada ar-rab tadi. Ha, tiga wajah Wajah yang ketiganya jar. Ha, kopak pun panggil. Ah ha, nah mananyo jar dengan kopak supaya kalau kita dak mengaji dalam usul juga ha, supaya jirim dengan jahat itulah. Ha, ah jirim dengan jahat itulah jahat pun panggil jirim, pun panggil kata mengaji dalam usul. Nu. Maris ini mengaji dalam nahunya jar, pun panggil kopak, pun panggil. Ah ha, tulah wal jaru dan jar ah hak at Muhammadil Aqib ah hak jar iko mano pula ala anahu krano bahwasanyo al alismasyarit ah tu jadi badalung oh badal ah badal badal dari mano nula membedaminhunya pada kata nabi ala nabiyyin Ada dan nabiyyin ala nabiyin ja'abit tawhidi siapa nabiyin ja'ad iyalah muhammadin badar denuh hmm, tu dia sebab tu boleh baca Muhammadil tu Haa, kerana dia jadi badal badal ay min muhammadin amin nabiyin pada kata ala nabiyin Haa, tu badar dari situ tu panggil muberdal min hu ni cara nahu ni atau atauf bayan ataupun atah bayes ha bukan dalam pengajian tabek na'at atah taukid badah atah jawu atah nasab atah bayan ha kena rojak dalam dalam nahulah ha tak kalau dia lalu dah tertidur tu gilah abek tu nak banyak kekas temu nak napagas panan ni Nak napagas panan ni, Or, ni, nak pakai ni tak serupa nombor banyak ha, tak cukup nak lalih bana tak cukup tak cukup, tak ada hak-hak nombor dua belah Nak pula tak boleh bila skru nak tanah tu Ah habis dia kata alat dia banyak Haa, begitu Nak beki, nak buat alat, nak banyak Begitu juga nak beki orang okay. Nak beki diri, kena pakai alat banyak Hmm, tengok nak jadi naik nak beki kan Alat tak ada, tak boleh Ada-ada juga, tapi sikit, tak cukup teman. Tak cukup kakas Haa, tak cukup kakas Haa, lepas-lepas tu Ah, Bagaimana mengurau hadis Tak cukup kakak Bukan seneng Bukan seneng Nah ah baik Ah tu dia Jadi jadinya badan atau tepat atas bayan Laki pula dah hmm. Bawa bayan tu Yang mari letak pula dah Haa buah gadah tu ada semua Ah, pun nak tahkid ilmu dah Tetapi dia kata Haa atas bawa kot badan Baik bawa ke atas bayan ni Baik pula dah Ya ridu ala anahu badalu Haa datang iktirak Ya ridu Haa Datang iktirak Mana yu'taradu lah Ya ridu tempat macam ni Tetapi Datang ni yu'taradu Di iktirakkan Ala anahu badalun Iktirak atas kata bahwasanya La alis masyarif Jadi badal Atas bawa paca Muhammad Erat jadi badal atas jalan ini ni kena iqtiraf. Panati perpahlah. Iqtiraf kok mana? Yaridu annas yutfa'i yaridu. Tatapi datang iqtiraf atas bawa kata atas wajah. Ah atas wajah kata ismu syarij jadi badal tu iqtirafan nal qa'idata. Oleh bahwaso kaidah cakok badal, kaidah badal. Nah, kaidah pada bab badal anna al mubdala minhu bahwasah mubdal minhu biniyyat at-tarhi war-rami atahniyah kecapok dia lontar ameh apa nama lontar ke kemubdal minhu ha zuhid hidup situ dulu siapa kata yana no? ja zaidun akhuka telah datang oleh zaid oh zaid mari dah Siapa puasa. Oh, saudara-saudara itu lah. Tuan Zaid mari dah. Soal-alak kata, Zaid mana? Oh, apa Zaid itu lah. Saudara-saudara itu lah. Haa. Jadi, atas niatnya campur. Bila buat Zaidun, oh, Jaha jah Zaidun telah datang oleh Zaid. Kalau kata, Jaha Zaidun telah datang oleh Dan saudara kau, Oh, tu, tu masuk lebat atauf ata anak sak je panggil. Ni telah datang oleh Zaid. Siapa Zaid? Saudara kau Abada. Ah, ha, maka kaedah badah mu bedal minhu pada niat capok lontar tahu seolah-olah kata jaa'a khuka selalu. Telah datang oleh saudara kau Baik. Bila dah kaedah badah ni, atah niat capok mu bedal minhu. Kalau gitu ala nabi jaa'a bi tauhid bila mai Muhammadin badah ni. Buat denung. Allah kata ala Muhammadil Aqil kalau ah kalau buat itu fayak tadi jahluhu maka maka menghanaki oleh menjadinya menjadikan alis mischarif akem badal itu badala mampu u bagi ja'lu mampu ye kruo jahluhu itu apa mas dah kemampu yang pertama fayak ja'luhum jahluhum Kali begitu maka menghandaki Oleh menjadikannya Alismi syarif menjadikan kebada itu Menghandaki akan Hata maafu yang tadi Anna wasfan nubu'ati ha, Menghandaki akan bahawasa Mensipatkan dengan nubu'ah Bahawasa sipat ke nabian Sipat jadi nabi Itu Fi niyati tarhi wa warami Masuk di dalam kata niyat Capok buah tu be Oh tak kena dengan maksud kita. Nah. Karena Muhammad ni siapa? Nabi dah nak pesan dah ya nabi. Selawat dan salam turut atas nabi. Siapa nabi? Muhammad. Bada pada nabi. Kalau itu atas niat buat. Bila niat buat? Jadi atas Muhammad. Ah selawat salah atas Muhammad. Kau dah nak menanya Muhammad ni nabi. Ha nak benar situ. Jadi bila kita iqra' ku badah, badah ni kaedah dianya niat buat mubtaminhu. Bila bua buai memda minhulupu sifat, sifat nabi ya. Sebabnya nabi, nabi itu zatum mutasifum bi, mutasifatum bin nubuah. Bila kita ke nabi, Dia mengatakan Muhammad lalu, Tak ada sifat nabi. ah ya tadi begitu. Kalau kita baca kok Muhammad di era kuk badan, Dengunggi kuk tu. Sifat nubuah, Fi niyati terhiwar rambi, Wal halnya ma'annahu maksudun. Serta bawa sonyo waspan buah si nabi tu lahok masuk itu nanya selawat salam atas nabi siapa nabi ialah Muhammad ah dia, dia dia lagi pakai badak nak jadi kosaning ah tu intirah bila intirah wahyu jabu anhu Haa. dan dijawabkan daripada pada dari pada dari pada yang diambil pada kata yaridu sa'anaka jadidu man ayu'tarabu wa yujabu anhu 'anil i'tirad dijawab bi annal dengan bahasa kaedah tu tu kaedah kata kanak annal mubdal minhu fi niyati tarah war-rami kaedah a'labiyatun nah buku kaedah qat'iyyatun nah ah kaedah ghalik jo Mm kalau itu hak aglabiah ni hak menyalahi wali tak seles jalan kaedah tu. Ha, tiada aglabiah saja. Ini istisno daripada itu. Ha, ini tidak masuk dalam kaedah tu. Ha, jawab. Tak ada apa. -apa. Kaedah aglabiah ni panggil. Mm. Au oh, atapo jawab satu jalan lagi. Au oh, an zalika Atah pada annal qaidata aulabiyyatun ha wa yujabu anhu bi anna bubu hamzah di atas alif kenapa huruf hamzah di atas alif bi anna atau anna zalika Haa, Dan di, Ataupun atap dijawab satu laginya Haa, dijawab dengan bahawa yang demikian itu kata mana zalika annal mubdala minhu fi niyati tarh itu Bina zuri li amalil amil li dengan tili kepada amale ame. Ah, ha. dengan tili kepada amale ame. Niat torah mana? Ha. Ala Nabiye. Ah, ha. jadi mana? Ame tu ala yang menjarkan Nabi. Ah, ha. tu dia dengan tili kepada amalnya ame. Ha. Apa tu kita buat tu? Bukan Nabiye itu. Jadi ala nabi ala Muhammadin ha, jadi ala mayatah di atas Muhammadin lah eh uh, tu dia jaa zaidun aku ka ha, manakala aku ka jadi pois badal pada Muhammad pada pada zaidut ha kalau gitu jaa tu buat amma juga pada aku ha, dengan kita bualkan zaidun siapa kata jaa aku jadi badar tempat faen, faen juga. Seolah-olah so, kita buat zaidun tak akhuka. Jadi, ja'a akhuka. Akhuka faen itu. Kalau kata ja'a akhuka, akhuka faen itu. Bila ta' ja'a zaidun, zaidun faen. Akhuka bukan faen. Badar. Badar atas niat buat mubedah Bila buat zaidun, punya ja'a akhuka. Haa, nak sebah tilik pada amal. Amal amal. Itu ya. Niat buat. Haa, buat mubedah tu. Sekiranya gor ni aski betul amalan mai jadi ala Nabi nabi jadi pa majru dengan ala ala Atau amalan yang menjarkan tu ah ha, kalau gitu bila kita niat buat nabi Nabi Muhammadin Zahit. ala Muhammad ah ha, niat situ betul sifat dan buah tu dak ha, tu dua jawaban ha payah mudah tu bahasa dia pada ayat sok molah jalan terus lagus tu dia berjalan panjang dia berjalan lanjut gap dia ada payah mudah bahasa dia ini tajur mengaji Boleh tahu rasa oi panggil tak mengaji tak tahu rasa bahasa kno ada itu ah kan? uayaridu huladah atas klik pada yaridu tadi ha dah dia kata baca jar baca Muhammad itu boleh dua satu boleh kata jadi badal satu lagi boleh kata jadi ataf bayar ha baik ataf kata ataf bayar pula dah wa ridu lakin yaridu an la annahu atfu tetapi jadi tetapi diiktirahkan atas bahwasanya Alismi syarif Lapa muhammadi kita baca begitu tu jadi atfu bayani atas kata ataf bayan pula dah iktirau lah dah iktirau kena yaridu annahu bu hamzah dia atas leh ada tak iktirau oleh bahwasanya daraja bomes -eh. yustaratu ayyakuna atfu bayani bi syara' yang bahawa ada hak nak jadi atas bayan tu kena muwa bi qalil matbu'i ah, kena hak nak i'rab jadi atas bayan kena muafakat akan matbu' uhm ba tamat muafakat akan matbu' dia mana nabiyyin matbu' panggil mubadal minhu Aa, nah Muhammadin tabe ah atas bay. Kalau gitu kena muafakat. Tabe dengan ma tebuk kena muafakat bila i'rab jadi di atas bay. Muafakat pada apa? Muafakat ta'rifan pada ma'rifah. Kena wei ma'rifah. Ah Muhammadin ma'rifah. Ha apa dia tu? Ah maftuh alaih dia. Maftuh ni mau berdaminhu bila kecek badal, badal Ah uh, maṭbū' dia panggil mubdal minhu bila main kecek ba' atah ni ah uh, deh uh, jadi atah bermana kon ni panggil maṭūf ah uh, maṭbū' dia panggil maṭūf 'alaih aku dia belastu kena muafakat pada ma'rifah wa tankiran dan nakirah kalau itu di sini muafakat ke dah tak muafakat hang kan? enda Muhammadin ma'rifah nya alamiah nabi ye nakirah uh, kalau kata Alain nabi Haa Itu Mak sama mak ripah Apa ha, ha, ha, ni Haa Ini dengan alelek Haa Ini mak ripah dengan alam Haa Bawa muafakat ni Tak ni Alain nabi -yin. Mak nakirah Jadi maktuh alih nakirah Mari di atap Maktuh ni Mak ripah ha, Tak muafakat Syarak dia pada atas bayi Kena sama mak ripah tengok Ja'a zaidun akhuka Haa Erap jadi poin Atas bayi Tak apa Kerana Zaidu makrifah ripas dengan Alam Aku kan mak ripas dengan Itofa Haa Kepada Bami tu Tak apa Haa Kita tak khabar Dia mahu tulis buka jalan meski kita Oh Sungguh wede Orang tak cukup syarat Bila tak cukup syarat Tak boleh nak erak atas bayi Haa Kana saat ni kata erak di atas bayi Haa Jawab buah Duh Haa Dia tak jawab pula Wajabu anhu dan dijawabkan daripadanya Daripada ahli aktirak tu Bi anahu Dengan bawasanya musanah kita ni Jara ala ra'yizamah syariah ha, tu nak tahu kau pulak dah Supaya kita nak berlaku Nak menyandar ha, Kita kemudian ni nak menyandar Dari dulu ilmu orang dulu ni ilmu orang yang sahih ha, Ambuli sahihnya ma'asoha ilma man taqaddamak Ambuli sihaknya ilmu dia dulu Ambuli sahihnya ilmu dia dulu Haa tu dia Haa Kita dia ke dia Kenapa ni anda Haa ha, Lalu tu katanya cari kau Ada ha, ke ka, kau yang katakan Haa Khilah ni Haa nak cari khilah lah Lalu dijawab Kabi anahu musanneh Jara berlaku ia Ala ra'i zamaq syari Haa oh, Berlaku atas pendapat zamaq Zamakhsyari al-Qaili dia yang berkata ia bi adami sitrati zalika. Tak apa lalu. Ah, ha, tadi oh temu ada ya. kata nyana itu lalu. Ah, ha, sana situ lalu. Ah, ha, hanif fi dah kilah ni. Ni kata rahmat kilah ni. Hmm, berlaku uh, atas pendapat Zamakhsyari yang berkata dengan tak ada syarak sekali zalika. Apa zalika? Aa uh, zalika kaunih muwafiqan. Uh, aa ada syarat atau dengan secara mudah Ala muwafaqah ni. Hmm itu dia. lagi panjang ya kauniat fil bayan. Aa uh, an adami zalika adami muwafaqatihi lil matbu. Hmm terus ni. Aa uh, dengan tidak syarat demikian itu demikian muwafaqah aa uh, atas bayan tu bagi matbu. Uh, maka berlaku tahap tu? Kali gitu tak ada apa kalau sanah kita ni Atas bayar pada Nabi Ye Dia mengatakan Nabi Ye nak kirah Haa Muhammad makrifah Tak boleh atas bayar Tak berlaku atas rakyat zamak syari Haa hmm, ha, ha, Dia dulu ajar buah Inilah kita kena tupai agak panah ni Kita tengok agak panah lah jahir kita Hmm Jadi dia Habis di situ Selesa ah, dah cak tu dekat dekat aku baca tu. Nah Muhammadu Muhammadu Muhammadi. Cara tak tenuing tu satu kerano. Bahagian atas satu kerano, bahagian bawah dua kerano. Ha, ah, bahagian depan ha ah, satu kerano Jadi pak waja, tiga wajah. Ha ah, nah, tiga wajah iqra. Ha ah, dan boleh pula empat wajah dalam takrir. Ha ah, tu dia jalan ilak dia tu. Nah, ha, nah. Wajah ilak pak ha, selesai di situ, mari nak bercara Lapar Muhammad pula dah. Wa Muhammadu dah ha, tadi lah tak apalah, tak lah situ tu. Ha, sini kan tak nak silah honukah Wa Muhammadun. Ha, tak nak silah tak ni se'at se'atlah dak kiyorlah. Putus tilik daripada tu. Ha, tak ada nak hikayat ke mata bakak Wa muhammadun tu Dan bermula lafa muhammad Kita ada atas tu Iyalah alamu nah, nah Muhammad Nah, nah. nah Itu Itu kelima apa tu Alamu Apa panggil isi alam Alamu Namu Isi alam Karena nak kira dalam nahu Panggil isi alam Mangkulun Alam mangkul ni dalam isi Allah tu dia panggil berada Alam manqul alam murtajal Haa ha, ha, Banyak berada tu Haa Kena pergi dalam bak cakap isi Allah Alam lah Nahum ada bak-bak dia Babul alam Masa lah isi makrifah Haa Iaitu Muhammad tu ialah alamun Manqulul Haa Muhammad ni isi Allah namu ha, nah Ambil lah apa ni letak namu tak ada dia sebut dia berjanji dia Beri mimpi kepada ibunya Aminah masa dia duk mengandung tu mari dalam mimpi. Ha mari dalam mimpi, mai kata ke Aminah. Ha wasamihi. Hey Aminah, Meletak nama anakmu tu. Wasammi dan pernamo olehmu meletak nama. Sammi, hey Aminah. Ha letak nama olehmu hi akanyo aki akan apa dia? Ham laki. Akan kandungan kau muda kandung tu. Bila mu beranak isa-isa. Mu nama dia. Iza wa dha'atihi. Pabila mu melahirkannya. Pabila mu beranak ke dia. Mu letak nama Muhammadan li'annahu. Sebab apa mu tak nama Muhammad? Li'annahu tatu'hmadu'uqubah. keranonya lagi dipuji hujung jatuh dia. Anak munih, anak munih Anak munih mulia, anak munih Mungkin nak letak nama Muhammad Boleh dalam mipi, sehari dah Dia letak nama Muhammad ha, Lepas tu lah, dia raya kepada Tuk tua dia, Abdul Muttalib Tuk tua dia Dia raya ke tuk tua dia Kata dia mipi Orang satu, orang mari Suruh dia letak nama anak dia ni Muhammad, lalu tuk nenek dia tu Nenek Nabi Abdul Muttalib Letak nama Muhammad Habat tu Dalai Berzaji ke Atanah? At <tuh> wa ha. qila khatanahu jatuhu min sab'i layalin sawi Wa awlama wa at'ama wa sammahu muhammadan ah Dia pun buat duri walimuham Mengekoh lah kita panggil ha. Khitan Ini satu kaum katanya aa nenek dialah fitan tapi kaum samad kata tak wa dia tu maktunan beranak mari tu apa dia berjawi siadah dah hmm, tapi de kata aa wa qila khatana hu jaduhu ha, tu dia batu muhammadan ha, bila kata, dia dia eh Abdul Muttalib pun meletak cucu mu nama Muhammad tak ada lagi dalam kaum mu nama Muhammad tu Aku ku kata cucu ku ni disanjung tinggi dipuji oleh kamu dia ha maka kena tunggu ha, Itulah Muhammad apa kita kena sebut we kena pun kena we kena ha, dia nah baca nama yang beliau terbaca molek dalam bail dalam mana pun sedik dia tu dan dan dah nak jaga tak bahagian nah. Tu, jago, lah. ah, Muhammad alam manku. Manku dari mana? Ya asal belum pada nama ni ada dah kelimah-kelimah ni dipakai Ha dipakai, pindah ambil daripada kelimah ni letak nama. Ha nah, ya pang alam mankul dipindahkan dari min ismi maf'ulil fi'ilil mudha'af. Cerita. Minis ismi maf'ulil baca dia ha, idhafah dipindah daripada isim maf'ul kalau kita kira kelimah muhammad kelimah siapa ha sorah belakok tu isim maf'ul isim maf'ul bagi fi'il mudha'af Minis isim maf'ul lil mudha'a Minis isim maf'ul lil fi'ilil mudha'afi hadinaka daripada isim maf'ul bagi fi'il yang ditad'i yani ya ayil mukarraril 'aini ainu ha boleh suka Ah daripada isemafu'u bagi fi'il yang ditad'ifkan Apa maksud fi'il tad'i artinya fi'il yang ditakrirkan a'in ayil mukarrarini tafsimana mudda'afi pula tu ayil mukarraril aini nah na fi'il na, e, ngajale idhofah atap boleh ngajale berama ayil mukarraril ainu hanya ngajale ah ia diulang-ulangkan a'in fi'il tengok mana fa'in? Ha tengok ni kod nusrat. Ha nampaklah mana turuk dia. Ha ha fa'in, mim, ha ain fa'in, dal, la fa'in. Hamida. Manakala bab tad'ih ni hammada. Ha asalnya hammadah. Ha tak mim dua. Ha mim dua. Hammadah. Ha idarah hammada yuhammidu siapa fa'in fa huwa muhammidun, wa zakka muhammadu ha tu kelima isim mafuu tu isim mafuu maka dipindah ambil isim mafuu ba taf'il letak nama tu alaman kul bagi ha tu banyak dia maka muhammad ni alaman daripada isim mafuu bagi fi'il mudhaah jadi ulang-ulangkan ain wa kerana itulah kana ablagha min Mahmudid dan kerana itulah kerana apa tu likau nihi alamam mangqulan min ila kerana keadaannya Muhammad ni alamamku daripada isim maf'ul khabem doa sabit tulah kana adalah ia Muhammad tu aبلغ lebih tinggi maknanya lebih balagh Ha, daripada mahmud lagi mahmud sima pu juga ah ha, sima daripada sulasi jaraj je Hamidah. yahmadu hamdan sifat am hamidud ism am ha, mahmud ah ha, tu dia habis itu kita kenal. we kena nama kita apa tulis we tidak tak tahu nama ke apa mahmud apa tu le mamuk lah mengalih me mengalih ma apa tu gak muk nak agu mano kada kada ikut si. Ha tu panggil nama sendiri pun tak tahu. Ha tu sesat teruklah kitanya. Namong gapo nama mamuk. Ah. Ha, tak bunuh. Punah dalam nama lah, apa kita diri pun tak tahu. Dah asal lagu mana tahu mamuk mamuk. Ha tu berat. Okay, nak tekan tengok gitu kada. Ha kalau kak, tanya namong gapo? Mahmu. Mahmu itu dak ada Mahmud. Ah ha, ya. Bau sedap bunyi. Ah, ha, bawak orang Arab dia panggil sedap dengan Mahmud. Ah ha, ya sedap. Abdul Hamid. Ah ha, ya sedap. Ha, Kita ni. Mei mei mei. Ha, itu dia. Allah punah nak Nama-nama pun. Ah nama -nama ha, tu tak jaga, tak jaga. Adalah kita letak nama sendiri molek panggil kita diri panggil. Panggil tak molek Punah nama. Setok jadi kira muke pagi nak letak nama. Boleh letak bah panggil kod sai. Nah, tu dia. Ha, tu dia Adik. Muhammad Lazim. Jay. Nah, Jay. Bunah jalan. Bis. Ha. Tu dialah. Ha, baiklah kita kenal aku balilah nama kita. Wei, cek semula Adik, aku nama apa sebenarnya? Aku nama apa? Tengok lebak macam tu bunah dah nama. Ha, aku nama apa sebenarnya? Ha, cik nama katik. cik? Ha, cik nama nah. Eh. Hmm, tu dia. Baik. itulah dia Muhammad. Ha Muhammad. Asabbik tak kita nak kata Nabi mamah, tak leh buat gitu bunyi-bunyi teruk sangat. Ha Nabi mamah. Ha Nabi kita nak awak Nabi mamah. Ha, tak leh buat Nabi mamah Nah deh Muhammad. Alam Alamanqul daripada istimamah da OPM Mu'dha'ah kerana itu lebih balawah daripada Mahmud, timamah o juga. Karena ni mari daripada sulatim jarak. Tak memberi pekdaan balarah. Yang dipuji. Adapun Muhammad ni yang banyak dipuji. Yang sangat dipuji. Ha, makna gitu. Ha, yang lain lagi tu artinya. Mahmud yang dipuji. Adapun Muhammad yang banyak dipuji. Sebab apa boleh banyak dipuji? Kerana sifat-sifat kepuji yang banyak ada di dia. Sebab tu banyak dipuji. Ha, nah. Fahazalismu. Maka ini nama ni Muhammad yufidul mubalaghah memberi faedah ia akan mubalarah akan melampau fil mahmudiyyati ay fi kaunihi mahmuda pada keadaannya yang dipuji. Ha tu dia tak serupa dengan mahmud tu semata-mata dipuji je Muhammad ni mubalaghah. Ah mubalarah melampau fil Mahmudiyyah sebab tengok ada puji dia tu asyraqal badru alina dia tasbihkan dia macam bulan penuh purnama nah tu dia dia pun buat dia tu studi dal hayat wa tawad sebab dalam hadis kata malunya nya nabi terlebih pada anak dara nah anak dara ni bahasa dia sifat malu habibi tak malu pun dia ada sifat kena asli dia sebelah tu, tu. kali tu nabi lebih malu daripada anak dara lagi malu daripada perkara tak benar. Ha dia pula dalam hayat sangat malu, sangat tawaduk. Ha. Ha tu banyak dok rajap sifat dia. Karena sifat-sifat terpuji banyak di dia itulah Muhammad. Ha jadi mutabaqah dengan nama. Ha muwafaqat dengan musamma. Kama anna Ahmad. Ha sebab tu kita selawat kita katul nak. Sallallahu ala Muhammad. Ha nah bunyi molek. Ha tu dia. Jaga jangan kita panjang sangat. Ha walaupun nak tarik lagu pun tepat-tepat tu. Ha nah. Sallallahu alai Muhammad. Muhammad. Ha tu tak comel, tak kelik ganasi. Ke hmm dia dia Muhammad. Tak Tahuru gapo? Klik produk kejap mamak tu. Talik. Ah tu dia ajar, nah? kita berke, tulba, ni tajaan nah tajaan ni tutup kaki bukan tak leban ni tak pakai tak lebal ai lebal aja dah mengaji ha tu dia hang kita mengaji ni ha ah, ni jaga-jaga molat ah, sallallahu alah ada, ada tak tu sallallahu alai alai hajah ha ala muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi atasnyu tu ha Haa, mulak tu mulak-mulak ada maidah tu Haa, main wikno Haa, tu dia Main, main wikno, nak berikir lah itu kah Haa, ingat mulak lah Sallallahu ala muhammad bunyi bunyi apa sikit tu Haa, kal kalah dia sikit Dah, kal kalah lah Haa, tu dia Kalau muhammad, tak ada kal kalah Haa, Sallallahu ala muhammad ya guna lah. sallallahu alaihi wasallam apa nak lagu besana lagu gih jawe tak seno sudah lagu-lagu <laughs> gih lagu jangan we tak seno ha baik ah kama anna ahmadah sebagaimana bahawa nama dia selagi Ahmad hak katanya masyhur di langit nama Ahmad Dia juga masyhur dalam kitab-kitab dulu Ahmad Nabi Ahmad tengah waktu kata kata nabi isa bersyarah kepada kaum bani israil dia tu kata nabi selepas daripada dia nak akhir hey, namun nabi ahmad waktu dia sebutlah quran tu wa id qala isa ibn maryama ya bani israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa dan aku nak menyuka kemuni wahai bani israil akan datang Nabi selepas daripada aku ha, Akan datang Akan lahir Nabi lepas daripada aku Nabi ha, rasulin dengan rasul min ba'di. Rasul akan datang selepas daripada Nama apa rasul itu? Ismuhu Ahmad Namanya Ahmad Ya ha, raya dah ha, Namanya Ahmad ha, Nabi mana Nabi Ahmad? Mana boleh nanti pula dah lek ro'ayaat tu apa dia dak wayat nabi Khizami nabi Ahmad tak ada lagi nabi Ahmad ada nabi Muhammad kata ada lagi akhir lagi lagi tu ada tok tu ledahlah ha kali gitu Ahmad yufidul mubalaghata fil hamidiyah ah gitu lain situ eh. jadi Muhammad ni mubalaghah pada mahmudiyah pada keadaan sifat yang dipuji tu Ah Ahmad itu mempunyai faidah ia akan membalarah pada keadaan yang memuji. Hmm, keadaan yang puji. Kot tu. Ha ah, lain. Like. Ada ah, Muhammad ni isemah oh. Ah anu hor ni isewasah Ahmad ni. Ah pun boleh sewasah juga tapi hor ni isemah oh. Ah nah. Hmm tu dia yang sangat puji. Ha, yang sangat puji ha, Jadi filhamidiyah ia sangat puji Kok mana tu? Bi hasabi aflihi Dengan sekira-kira asa Dengan tilik pada asa ha, Tilik pada asa dia tu sangat puji Li anahu kana Kerana bahwasanya Ahmad tu Kana adalah ia af'ala tafdilin Jadi dia panggil af antabdi isin tabdi dia panggil ah ha, tengok tu nah walaupun dak capu dengan nahu surah ni kita labur dan utung sekali boleh keti nama nabi kita sallallahu ha, ah tu dia kelimuk dia tu <tuh> fa gitu maka ialah nabi sallallahu alaihi wasallam ajall ah ha, ajall man ajallu humida maka nabi sallallahu alaihi wasallam lah lebih mulia semulia semelia sebesar-besar ah dia dia semelia mereka yang dipujikan dan juga wa'azhamu man ah ajallu man hamida hok ni bacanya buka bukan baca bina Pak fa'so bina maf'ulso hok ni baca bina fu dulu fa huwa ajallu humida ha, kena dah wa a'dhamu man hamida ah itu sebab dia rasa dia dobek dia takut kita nak baca nah tak kena ngakanak dia dia dobeknya bil bina'il maf'u suruh baca bina maf'u mana fil awali hak yang pertama ajallu man humida jadi bina maf'u wa a'dhamu man hamida ha tu bil Bilbina ililfa'ili fithani Ha'ya keluar, tu dia selalu baca dengan perempuan bina fa'i Hamidah, fikir ya, ha'no humidah Ha'ni hamidah Hmm, karena maddah Ni dia ya, mari dengan bab-bab yang keempat dalam mengaji suara Hamidah ya'hmadu, hamidah ya'hmadu Mana kali bina apa'udhamuh, hura'wah, hu Haa, keserah, tak ada kena keserah dah lah Mana mengekal di atas keserah Humida. Ajaluman humida, karena Nabi saw subsa semulia-mulia mereka yang dipuji tak ada dah. Waagumman hamida, dan sebesa-besa mereka yang puji io, adio puji ya. Kan? Ha. Kali gitu Ahmad, ha, yang sangat puji io. Ahmad, Nabi Ahmad Nabi yang sangat puji io. Nabi Muhammad Nabi yang banyak dipuji orang akan dia. Ah kerana banyak sifat-sifat kepujian tu ada pada dia. Allah namo tu peralit dah. Ah sampai orang zuk sangat. Nah, ah tu dia. Ah uh, sebab itulah kita zut juga bila teringat dia kita, kita selawatlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha, Kita sebut semua nabi nama-nama dia bila teringat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita disuruh membanyakkan selawat ha nama dia banyak kata semua ulama siapa beratus-ratus nama dia ha okay, macam Jangan nak nama dia, Sallallahu Muhammad Wasallam. Ahmad dua tuhkah? Nama dia beratus-ratus nama dia. Wahzalismu dan bermula ini nama, jadi yani nama Muhammad ni. Inilah asyrafu asma'ihi semulia-mulia segala namanya segala nabi, segala nama nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia banyak. Ini nama paling mulia sekali Muhammad ni lah, mulia sekali. Oh kata dia wa qala ibn al-arabi telah berkata ibn al-arabi qaddasallahu sirrahu ah ha, ni salah seorang yang terkenal daripada ahli sufi ibn al-arabi kubur dia di Syria ibn al-arabi di jambet dia tempat dia mengajar situ dia buat masjid ha, mati tane di jambet selalu dah ah ha, ibn al-arabi Ah dua kita al-Futuhah Makkah. Ha, dia tu. Hmm. Dia kata ha keadaan dia naklan. Dia nakah ha keadaan dia tu nakal an ba'dih daripada setengah-setengah ulama. Dia katakan gana inna lillah. Ha baca inna ma qaw bagi qala. Inna lillahi ta'ala al-fathmi. Bahawa bagi Allah Taala itu seribu nama. Oh. Hmm. Itu dia Bukan dia hanya 99 sajadah Seribu namuh Dan walin nabiyyi Alaihi afdalus salati was afdalu ha, salami Alaihi afdalus salati was salami Salami atafda salati Mutaf ilah bagi afdalus Hmm dan bagi nabi pun kazalika begitu juga apa kazalikan as-al fusmi ha sibu nama juga Haa, tu kata banyak wa hiya dan yalah asma'uhu segala nama-nama tu tauqifiyyatun Ia bahasa terhenti di atas dengar daripada dia dengar daripada sarah lah ha nama-nama tu siapa juga nama-nama Allah Taala Ha tu dia. Basat <tuh> tauqifiyyatun itu bitifaq bin adanya ittifaq ulama. Ha tu dia. Tengah apa nama dia ni? Hak dalam mata ni al-Aqib nama dia juga tu. Ha sebab dia kata dalam hati an-al-Aqib. Ha akulah yang akhir. Ha pala nabi ya ba'di akulah yang akhir maka tidak ada lagi nabi selepas daripada-ku. Ah ha, nama nabi kita Al-Aqib. Ah ha, baktu kita wa mari Muhammadul Aqib li rusli Rabbih. Ha. Wa amma asma'uhu ta'ala dan adapun segala nama-namanya Allah Ta'ala apa fiha khilafun. Ah ha, ha, tak ni nama nabi wahia asma'uhu, asma'un nabi. Ah tak ni Ha ah, kata apa dia tu tauqifiyyatun bittafaqin wa amma asma'uhu da ada segala namo Nama Allah Taala ha fa khilafun maka padonyo pada asma'ihi Taala tu ada khilaf bainal ulama tak kalau khilaf Walrajihu rajihu wal qawlu ar rajihu perkata hayarrajih annaha bahwasanya asma'ahu Taala segala nama Allah tauqifiyatu juga Ha, mana terhati di atas dari, ha, Dengar daripada syarau Ini nama Allah ha, Al-Ghafu ha, al ha, nama Allah ha, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik Nama Allah ha, Boleh kata ha, Kalau tak datang tak boleh kata Mana kita nak kiyah, tak boleh Itu ha, ha, katakan rojah kata Tapi mengkopi kata tak, boleh Itu hmm, hilang di tempat dia Wal-Farfu <coughs> bainahuma Apa farah namo namo nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaq kata tauqifiah tak boleh nak kiyah ada penamo namo Allah taala khilah satu kau kata tauqifiah mukabbih kata ah boleh juga dikiyah ah walaupun tak ada warik boleh kita kiyah supaya hmm, kita katakanlah no? ar-razza tu tak apalah nama hak datang razik ah kalau nak kiah dak muga Tuhan yang memberi rezeki boleh kata razik kalau nak kiah kiyah dak ha kalau itu apa faraknya hak ni boleh kiyah hak nun tak boleh hak ni kilah nak tipak wal farqu bainahuma annahu basarun fa Tusuhila tusu'u hila wa utliqa alayhi ma la yaliqu lalitu fasuddati zariatu bitifaqin hah deh tengok sikit lagi eh dan bermula parak antara kedua-duanya antara potuh tu antara asma'ihi wa asma'ihi ta'ala apa boleh parak nak khilaf antara tauqifiyah dan lain ha ni Ah apa baroknya begini. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarum. Moga dia manusia ke? Kan? Makhluk Nabi ni. Ah ha, manusia dia. Tak kalau manusia sat ni tu farubbamatu suhila fi sya'nihi. Maka barangkali dibuat bermudah-mudah pada sya'annya, pada kelakuannya. Ah ha, fi sya'nihi ai halih seperti uya kafir dah buat ejek-ejek ke dia tu sabak duk kenal dia tu basyar saja. Ah, mung manusia sepakaming, banyak ke puak rasul duk menyeru, balik kaum duk kata belah tu. Ah, tu dia. Hmm, bukan sekali mung manusia tidak ada malaikat manusia sepakaming. Ah, Ini kata. Sama nabi manusia lalu tu dibuat bermudah-mudah pada sya'an pada kelakuannya, pada pekerjaannya. Ah, anu ubah namo dodoh jilah. Betul tak leh tu. Tengok seorang kita nak gelar ikut sem. Si. Ah ada ada gelak rasa geji nak suka mai. Lawih lawih tak kak kato dia tu panggil budak tu dia. Tak panggil budak tu. Ah pandai hodoh-hodoh tuang tu gap pucat. Malu panggil dengan orang. Tak murih orang ana. Kak suka. Ah tidak cari rupa katung hodoh-hodoh tu. Tu dia. Ninggelah tu biasanya. Hmm tu dia. Mulah ada dengan orang-orang man. Nak panggil pelak-pelak kak suka. Itu ha, ke Allah Alhamdulillah tuan apa tak ada anak kamu <laughs> Haral tu kata tuan tak benar tu Hmm Haa dia biasa nak suka ya Tak kata dah secara haralak panggil Haa sahabat tu lah Sahabat tu nama Nabi banyak Tapi terhenti di atas dengar daripada syarahat Dia sendiri letak dia kata aku ni Haa nama ni Ah, ha, toha nama dia Mustafa nama dia Haa masalah Haa tu boleh ya? Ha, kalau begitu kita nak letak nama tak boleh. Sahabat dia manusia. Bila manusia barangkali dibuat bermudah-mudah pada sya'an dia. Lalu tak kalau utuh suhillah fa'u terliqah. Fa'u terliqah lah. Maka dipanggil ke atasnya. Atas basyar, atas basyar, atas Nabi lah. S.A.W. Diitlak, dipanggil. Akan ma barang nama la yang tak layak ia. Hmm, dia tak layak ia ma aibihi bin Nabi S.A.W lalu tulah fasuddatiz zari atu maka disekat disumakkan aja aja la tutup itu ditutup aka pintu bitifa dengan ittifaq sekalian ulama min bitifa kin aymina ulama Poh, ulama ittifaq tu tak boleh ah nak letak nak panggil ke nabi ikut saya si, tak boleh ah nak panggil ke nabi ikut saya si, tak boleh mm tu dia adapun wa amma maqamul uluhiyati dan ada pemakam ah ha, sipa uluhiyah nah ha, sipak ketuhanan fa <tuhana> dha yataja sabala yutajasaru alaihi maka tidak dibuat jamak tidak dibuat titi atasnya atas makam uluhiyah orang yang ber tak berani nak buat penawak bersenda pada tuhan malaikat orang tak reti tu ah eh. Ha, kalau orang yang bertuhan Dia tak senorkan dengan Tuhan Sebab dia reti keagungan Tuhan ha, Uluhiyah ni ha, Maka tidak orang panggil kok se Kali tu panggil nama yang elok-elok. elak Fala ha, yuta jasaru alaihi Asal tu jasran Jasran ni buat-buat titi dah Untuk nak meniti Seperti kita nak jemre Nak jemre lubuk ha, Nak jemre apa parik Dia buat lah mana Lalu kita ambil kayu letak ha, Itu orang panggil jasran Ha dia buat jemok teh Ha ambil kayu koboh ha tu. Ha niti-niti. Ha tu pergi kata buat jasrun. Jadi buat titi dulu supaya nak meniti gik. Ha tengok nak meniti tak leh kalau tak ada titi. Ha lalu tu ambil kayu pah letak. Ha tu buat apa ni? Buat nak menitik barulah dia meniti atas tu. Kalau itu Tuhan ni Ha, dia bersifat dengan Uluhiyah. Tak ada orang nak buat meniti. Ha, nak letak di nama Uduh pada orang meniti. Ha, nak panggil Tuhan tak nama keji. Malaikat orang kupu lah kira tu. Dia tak percaya dia ummi lagi. Ha, tak berani kita nak buat ijad. Falizalika maka kerana itulah. Kerana itulah. Kerana apa dia? Ha, kerana demikian itu diadami tajasur alaihi ala maqamul Uluhiyah kerana itulah bila kata ke ai qala ba'dul ulama bi adami tauqih tu nama tuhan boleh guna dengan kia razik tak kala tuhan yang memberi rezeki boleh kita kata nama tuhan tu razik aa ha, hak nama tauqihnya razza tak apalah Razak nama tuhan sebab tu kita dikatakan abdurrazza abdurrazza aa ha, nama tuhan razza ha, aa hak tu tak apalah hak tu hak datu Ha maka kita letak Abdul Razza. Ha Razik tak ada dah tawari tapi kita nak kiah. Allahu yarzu wa ya, apa yarzuku wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi lah rezeki mereka yang engkau kan. Kalau itu bila Allah bersifat dengan beri rezeki masdar kata razqin sifatnya kata raziqun ha tu be nama dia Razzi atau kiah panggil. Boleh ke tak? Okey kata boleh. Ha sahabat sana ni ya? Hmm. <coughs> Haa, selesai situ dulu eh. Panjir nak sapa kau kau luhu Nah, kat tu dulu Walmusamilahu <tuh> bihazalismi Jadduhu Alas sahih Haa, tu nak kilah, nak rakyat Kata siapa orang yang meletakkan nama dia Dengan nama Muhammad tu Haa, ah, tak kat dulu Wallah